mire kinyílnak a muskátlik. A Bécs-Bukarest járatra kapaszkodom föl úton. Kiszaladtunk az időből, gondolom, amikor látom, hogy mindjárt éjfél lesz. A keletiben több a rendőr, mint az utas. Hajnalban majd az ország peremén fogok lekászálódni, álmosan, rossz lehellettel, és még nem is sejtem, hogy a szétázott hajnali derengésben Kivételesen megállok majd, mert a pályaudvar olyan templomszerű ebben a dermesztő, magát novembernek mutató augusztusi ködben, hogy nem bírok mellette érzéketlenül behúzott nyakkal elmenni. Meg kell állnom, mert nem hiszem el, hogy ez lenne az otthonom. Ez a régi fotográfia, csupa fekete elmosódott részlet a megtört papíroson. Legalább muskátlik lennének, gondolom, de a háború óta nem nyúltak itt semmihez. Tényleg megállt az idő, mintha a krasznahorkai ideje lenne, még mindig közvetlenül a bombázás után vagyunk. Az épületet ugyan nem érte találat, de mindelőtt a fanyar pusztulás nyomai. Utoljára a monarhiából kűrtek ide embert Malterral és Fánlival. Azóta a térképen is lefestették a nevünket. Tömbökben málik a vakolat, az óraüveg beverve, a mutató, az elrosdált fémkar Persze nem mozdul Csak néhány utas érkezett meg ide Kevés ember Hazája ez Sietős léptekkel kerülik meg A zárt udvart. Az öreg taxik dízelmotogja Dohogni kezd Nem tudom miért hiányoznak a muskátlik De nagyon vágyom rá, hogy legalább azok legyenek Néhány fonnyat Nyár végére kimúlt, elnyílt virág Csak megállok Megfordulok, visszanézek a vonatra, ütött kopott kelet-európai vagonok, a bécsieket pesnél lecsatolták, a románok valamivel tisztábbak és komfortosabbak. Miféle idő ez? Olyan hideg van, mint halottak napján, gőz vagy a fene tudja, mi csap ki a kerekek felől, akár egy igazi gőzösből, a kalauz gyűröttebb, mint én pedig én is csak úgy állok ott, ahogy az utolsó pillanatban fölriadtam, cipőre csúszott nadrágban, nyitott kardigánban, a cipő épp, hogy a lábamon, erős italszag árad belőlem, de a vasútos még nálam is a látszik, kérdőni is szánakoz a bámul, hogy miért nem megyek már? Szabad vagyok, tessék, ez a világ volna az enyém, innen származom, ez vagyok én, de nem mozdulok. Nézem, hol őt, Hol a ködvilágba beleburkolt álomást, Megint rácsodálkozom, Hogy egészen olyan, mint egy templom. Most veszem észre, Hogy egy helyen már a cserép is hullik, Vagy lehet, hogy a háborúon érte találat a tetőt. Hagnélkül nélkül indul el Bukarest felé a járat, mintha ha maradt volna a lendületből. A kalaúz nem néz vissza, Kezdem magam kényelmetlenül érezni, Ha nem is vallom be, félek. Az értelmetlenségtől, A fölöslegességtől. De azt találom ki, hogy teljesen egyedül fogok maradni. Állni és érezni akarom a semmit a semmiben. Nyelni, falni, rágni ezt a fújó, sűrű csendet. ami errefelé van. A tányéros vasútas közben visszakullog az odujába. Én meg a kiürült csinek fölött ösztönösen keresni kezdem az ott maradt gős csíkot, ami akár a búcsúig is ott várakozik, de addig biztos amíg a következő kilakoltatott, lenem veti magát a jaminai vasúti hídról. De hiába nézek. Nincs semmi a sinek között, és semmilyen ott a régi megcsalt hazámban állni. Nem támad ünnepi felismerésem. Híg és fölösleges próba volt ez. Kiállni is nevetséges volt. Micsoda pozőr vagyok, gondolom, és mikor végre elindulok, akkor jár csak át a felismerés, hogy na hát, egészen azért mégsem. Hiszen ez az eljött, és mégis ott maradt figura, nagyon is allegórikus. Ez a hamar indult, de későn érkező szereplő, aki azt hiszi, hogy állandó fázis késésben van, pedig valójában behozhatatlanul lemaradt, legfőképpen a saját reményeihez képest. No hát, ez nagyon is klappol. És ebben a pillanatban szinte látom magam, hogy másnap vagy utána milyen igyekezettel bontok majd meg egy palack bort, meg még egyet, meg még egyet. És addig iszom, amíg muskátli kigyókat nem látok bekúszni az ablakon, és amíg ezt a magára hagyott országot, meg ezt a nyomortit el nem felejtem. És persze, mire rájönnék, ha most végre jó, mert legalább az álmaimban kinyíltak. Legalább ott vannak muskátlik, és lefőképpen végre nem fáj. Akkor sajnos, és szükségszerűen már nem tudok magamról.